صلاة وقتا متسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما تسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الواحمين اشتركوا في القناة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 Para se të themi atë që kemi vendosë me thanë lutëm i lutëmi Allahu Gjellegjelluhu që ditë në agjërimit sotit kabullët në e banë në shë Allah. Në e lutëmi Allahu në me zemër që musliman ka ka anëman botës zotit Gjellegjelluhu kabullë kja vëbanë. Atë pjefët Ramazari që ka ka metë me jabon hizmetin letë edhe me najpranu zotit najmunë softi në shë Allah. Hadisin e parë, santin të cilën e kemi për temë, në vazhdimin e temës pramit edhe parnatë rast djiturijës, besimtarët të kanë me hakë që në rast kësa i temë e mështë njën të ngua së njëherë. Êshtë tema prej temave mat amla në islam, prej temave më me krypë, Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanuhu, besimtarin vetëm i cili është ushti me këtë tem edhe me punët që kjo tem fletë për ta vetëm ato njerëz i do Hadisi i parë sanë të për të të të të të lasim është Auha Allahu Ta'ala ilha Ibrahim Ja Ibrahim inni alimun u hibbu kulla alim Sonë Allahu gjellë gjelaluun mes në përmet vahjit Ibrahim a.s. Ja, Ibrahim, unë jam vetë alim i gjithë ditur. Unë skajë që nuk e di. Robë të mi djetarët edhe ato që interesohen me dit, i du. Pra mizde, gjëmatin dërshë. Pra mizde. Dë thonë djetarët edhe ato që dojnë me dit, i du. Inshallah, i du ne konsiderohemi për djetarve insha Allah nuk kemi punu bol me e marrë këte e mëntë ma halau dashke shumë me bodishka edhe insha Allah gjemati ju në konsiderohet pri ative njerëtve që djetarët edhe diturini dojnë e Allah u gjëllë gjelaluhu 100% pa dëshim ishtinë nën hijen e kësaj fjalet madhët vetën që ka fol e thënë ja Ibrahim inni alimun u hibbu kulle alim unë jam djetar i gjithë ditur dietaret edhe ato që doin mediti du. E pra, çemot ndarshëm, nuk ka shpunë vogël që njëri filever do të kalon në hijen e dashurisë së Allahu xhalla xelaluhu. Zoti ta don. Munin më të madh që e jap më në anë këtë jetë për çka këtë punë japu. El Al alimu aminullahi fil ard. Dietaret janë omanat. Jan zavendosit po edhe më preciz, në këtë hadith e ka pas e ka përdorë fjallën emin dhe të thëtë kujdestarët e Allahut gjellë gjellaluën si përfaqet tokës kujdestarët fjallëa kujdestarë që ka të me thonë fjallëa kujdestarë në është shkollë në është fabrikë në është gjamië në është familje kushan kujdestarë? ajtë që kur flenë qërët rëqut që kjën kujdestarë? kujdestarë i shkabanë? kujdestarë e ka për dëtirë me i këshirë Kujdestare ka për dëtir më shqyru, më shqyru, më hapësit, më sthinja banëgji në borin ta. Pra, djetare që ka janë? E thëmë kujdestare, Allahu gjelle gjelaluhu, si për faqet tokës. E shka bojnë ato pra? Ato dhët me i kry dëtire të veta, me një respekt më. A dëtire ative shka në ashtë djetare? Me e pa, edhe me e hetu me i spari, para se ta heton gjemotive, ta heton kushpudon me sulmuktu. Kujdestare ka për dëtir, me shqyru, me shqyru, me ha çfarë ybancëllëkë doin mëfut çerën e popullit musliman, ai e ka për detyrë se kur flen ato ajaçut, e ka për detyrë më e pa, më s'pari edhe më i shpjeguar xhamatit se ki rrezik pritet me ardh friksaj onë. Çtonë ku i deshën. Çu shtohesh në trupin e njeriu janë ni elementë ndjaki njerit mëna ka emri trombocit në medicinë. Kto trombocitet çka janë? Trombocitet janë si ta si dush më ditë në këtu më në rrugë më të kollajshme, më të thjesht, shka trombocidin gjak, mërë të ozhaven, mërë i qimetin në pormen, e këshirja polit, edhe ushtrije, që ato e lujnë rronin gjak mrena, me hidën i smu e jabandjit i shkanë trupin e njerit, që kje elementi gjakit të cilët e kanemi në trombocidit, që në kom e sulmojnë atë jabandjit e misin, të në thje i shnosh. Thu, asot jem shumë mirë, rë pra, ulëmot kanë ulëmot dietarët e popullit janë trombocidët e popullit ato më neer kanë për të tërë kur të hiet dën i yabangji i letrë besimit apo diska tjetër popull ato më neer duhet me sulmuën neer duhet me çën grupi i par i cili embrion popullit këto duhet pama si kanë këtu duhet për i popullit me çën për krau duhet për i popullit vet me çën për krau fardha yovaji jo Jo sërnëp, jo mustahab, jo më ndu, farës nga me qenë përkravë. Po, jo vetëm me qenë përkravë, po edhe me abo me dija alimit tanë, se ne jemi me tijë. Edhe me, me përkravë, po. po edhe me abo me dija, për shembul me i thonë, së dujë ti, kej që ka ki e me thonë, se ne jemi me tijë. Mësë me pasë në mes ati, edhe në mesin tanë zbrassimë. Rasulullah s.a.s. Shka fola shtima i sërami i ka sunnet i përgamerit nuk ka dëshira ulemove se ulemove të gëndojnë me pas dëshirët vetëm ka thonë kur të vionin me dine në hijret a mbroni ju ka thonë poja Rasulullah në thonë a mbroni familjen temi poja Rasulullah po mirë a në kejtë rastët mbroni a në disa rastët po në disa jo thani a ja, Rasulullah na të mbrojmë tije në kejtë rastët Mund aq mënyrë që shemrojmë vetveten. Pra, e kanë për qëllim me sqjeguese. Edhe e kanë kanë dashme e mbrojt, edhe ja kanë bomba dijesë të mbrojnë. Qi ai ta dijesë e mbrojnë, mbrojnë. Nuk ka boll ti me mbrojt alimin tënd. Ëma vetë ti më diçë e mbro. Nuk ka boll. Me di ti se aty i del krapër doni doni zor edhe jema shtëpinës atij. Po është boll edhe ai me diçë të ka mas shpinë. Edhe ti jeto rahat, edhe ai jeto rahat. Edhe ti shton kujdesin, ai shton edhe më atë për kujdesin ndaj tij. Sinfeli min ummati idha salahu salahat al-umma wa idha fasadu fasadat al-umma. Ka thënë Resulullah (ﷺ) di grupa njerëz në mesin e për ummetit tëm, si ti je si përmirësohen këto si të jenë të mirë, këjt populli janë të mirë. Si të prishën këto ditë, këjt popull i prishët. Kan thonja Rasulullah, kush janë ato di grupa që si t'jen ato të mirë këjt popull i mirë kanë, edhe si t'jen ato këç këjt popull i këç kanë? Tha elë ulema'u -el wal -el umara'. Fa dietarët edhe parsimin. Dietarët edhe parsimin. Kto di grupa si t'jen burra të mirë, këjt popull i kanë rregull. Si t'jen ato di grupa burra të dobët, këjt popull i kanë asht rregullu. كان هون برو لموت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال هون قام ارنيكو سياتي زمان على امتي قام ارنيكو ماول قال كامه ارنيكو امتي تم كن معبودهم دنا نيرهم زاد كلمه با دينار نبه زاد كلمه با دينار نبه قبلتهم نسائهم Edhën, këmble kanë mi pas gratë e veta. Hi me mu hum, butu nuhum. Edhe dërtë matë maghë kanë me pas barkën e vetë. Këjtë fuqit e vetë, a kajnë me i të koncentru në qitë të punë. Nuk folin që të rësenë, kush sa ka pare dhe sa ka fitu, lafdronë me t'i norë. Këmble t'u hum nise ohum. Edhën, këmble i kanë gratë. Këm të e bo që i këtë punë, po s'me e di shohë që është ka po thëtë. E du të me shku me vetë prafë. Plaka se dhja, ashtë razi, ashtë razi Dutë me shku a gjime E dojnë me dalë me kaldu se jo Dhe të kibletohum Nise ohum A thonë, vahime buhum, butunohum Edhe Qka kanë hongër sot Qka kanë pas sot për ifta Qka kanë pas sot për si firë Shfar loje ushqime kanë hongër Lafin e so për se bojnë A thonë, së kur t'ju vene që ajo kohë bura A thonë, shirarohum Të më falni, shirarohum ulemauhëm më të më dhejt damtor të ati populli djetar të atime shirarohëm ulemauhëm njerëzit që s'jellin më shumë domenat populli ulemot të ati populli minuhum kharajat il fitme wa fihim ta ud prej atime kan dal fitmet prej djetarve të ato kan më këtima i sëramë këtë hadis po që në i pëtë rast të dë njëherë me shtegu bajan insha Allah Espegojim. e ka përfundu me fjallën ta ndë idhin batnul ardi kajrum min dhahriha nëtë kohë barë ku i tokës për njërin për juve ashtë më mirë se shpina e sajë do thot më mira nër tokë jetojsh nëtë kohë se jetojsh përmi tokë kam thonja rasul Allah teri sa kam e shku puna larkë ka kam e shku puna qash larkë unë me të jem kam u prish qatë shumë sa që i ndërshmi edhe në muzlija muslimoni të lidon regullat kur të ka përte e ka vorrat e shef vorin e vlaut apo të një shoqit ngush që ka i nërtok e në anet para vorit ati thot, me konë tishtë në konë vendan thot njoni prej gjemotit që kjo koshi që pizotit halas paskar me, me tudi kom të i me tudi kom të i me tudi kom të i veç më varat neve sin sa nashopit me tudi kom të gjemot Me dalë qike a njoni të të më të veçare për shpije kër ka qefa jo. Edhe me u këthite shpija kër ka qefa jo. Me lejtë edhe me folë edhe me hesme ka ka qefa jo. Gjallim munat muni. Edhe kër kush mësë me guzvugojnë me qenë. Me qenë që qito njerëzë e njofi shërjatën e Allahu Gjelle Gjeralu haq. Edhe e njofi sunnetën i Muhammed A.S. haq. Edhe e njofi natën e vorit e dhe pyjtjit e rona që kanë bubo haq e din ditën e kiametit edhe rancit asaj ditë e hak që to njerëz me parë me qenë se ka në radhë dhe tona kësi asë këshin qef me lipat në vend të ti qetrit me shkua gjatë qisho, po neve jo ne qishim i bona ne e mi bona se si ato njerëz në shka e mdrojnë kërrit ule, ato qirak kur kur shka drejta kur kuj mi thonë aty pëse e bo me ule pëse kejt janë bo gjithë ditën me ule, njoni atë njerëz e ka fshi i balën, qetri atë njerëz E ka fshi hunë, Njoni Agjer, e ka fshi ftirën. Kur kush po i thot kur ku i e bova virën. Gja shciro kej jan bomhall, kur kush kur gjujis ka drejta mi thon kur gjon deri në mramje. Edhe ne kur ku kejne po na duket mirë. Për çka sen çiket çka yemi yemi ata këtu? Yemi tkënoçur. Nuk po prish punën atë ditën rën pak para iftaret me palë televizor shka është marre me vome. Nuk po prish punë me as lutë si televizorit me qushirën ta që ka indershmi ashtë marë me kujtu vetë me vetë i së po prishpun 5 minuta para i ftarit servim e, e kanë servu tjerët ne dhe jemi adaptu në ta ne jemi me një zaman të keq ne jemi me një zaman shumë të dëpët atë që ka folë Muhammed Mustafa sellem, ne jemi me të dikon në ta vetëm se qështu që shemi jemi adaptu që për shembul si mështë zini besë si mështë jeni në koncentrum atë që ka po e thojmë këtë shembul për e morin një shembul këtër Ta shifnë nëse me të mërtet jemi adaptu këtë. Edhe këtë shemblë stisht ka përdu me e cekë me qindë mi e herën këtë këtë kërësie kam folë. A ju kam pasëton në herë gjemot se na jetojmë jetën e morët. Na, tash, e jetojmë, e kalojjmë jetën e morët. Morë, pëse kështu? Qishë botë hoxha që ka që ranë me folën gjami? Po, morë i ku jetonë, shartët e morët, qëllët janë, e ka shartët, Shartët e morët janë me jetu në të vendë kuska pastërti. Pastërti kuska, ati ka morë. Shartët e ati janë. Ka pastërti, s'ka morëra. Se ka vendin. Ambientin në ku jetuim. Katunin mrena me rrugë, me çka ka me, me, me rrugë, e, e jashtë në rrugës. A, a pastër e kemi bo, a jo pastër, çka kemi bo? Në cëllën e kemi bo? E kemi flishtë dhe? E mirë, a po jetojmë da mrena? Po, a jemi të gnoqën? Qa shtrisën prej qefit. E po, s'ku i njënjë kjo jetë a juin, pra. Pra, më thuj se është mirë, veç pëse i adaptu të të qashtu që shash. Po, ta shofi mësi edhe mësi të shëriatit, mësi të fërës është mirë ajo. Jo me tëllë, se shpeshë herë kanë thonë në poetë arap, a thonë, ka të junë kjeru lisanu lma e minë së kaminë. Shpeshë herë kanë thonë gjuha, nuk e zonë ujë. Shpeshë herë, ndodhë që si gjuha, nuk e do në ujit, e pëgjim se në gotës apo një difita, e le, thot një orën i për juve, hitë së pëmvika i mirë, pëmvika i isë, kush i ka fajë? Fajë të atë gjuha, njër, atë ujë, e uja uja ujë, kush i ka fajë? Gjuha asë mu, pra, kush i ka fajë se na e mi adaptu kështu, në e mi fajë, së mundja e jonë, që për shembol, i treti shembol, është sa dim me është jemi të knoqën, kjo sa mirë heç, kjo a belaja me e mollet edhe në kakaplu. Me qatë shkë e dim na me qatë jemi të knoqën, jemi të pajtum, e ajo sa dim na është ma pak se pak, ajo sa dim na është ma pak se pak, edhe në ta jemi të fletun, jemi të knoqën, kjo a bela, belaja për belaj edhe është ka në kakaplu. A thonë di grupa njerës kur të ndrejqen, kur të përmirësohen, përmirësohet pop di grupa njërës kur të prishën prishët populli ku shë janë i ja arasun Allah a thonë el omarao u el ulema parsimi edhe djetarë luna zët parsimi i kesh në katon parsimi i kesh në komun parsimi i kesh në qeveri s'ka popull s'ka popull për shkak se ato si ti ka në ti qishë tja vëservojnë ato programin qashtu qarkullon populli partia politike politike me burra shumë që noshë në krye kejt gjemot i masë në kom kejt populli masë në kom partia politike me njerës dobet me njerës negativ kejt populli i shtrim për toke hoxalarët nivell të ngritur të ahlakit edhe dies kejt populli në kom hoxalarët gjumash hoxalarët gjumash gjumash i thoj njeri gjumit i fletën paradreke i fletën mas dreke i fletën mas, -ma mas akshomi i fletën mas jatsije i në gjumë në kursit gjamiës në gjumë në kretë sobës kejt jetën në gjumë ka ndonë arrohojgë di shka? mas harroni që i një muslimani ju si një tri sët u arrohojgë ka mundë si ti medal në kursit gjamiës pak në këtë ramazan me herët këti si me generatave treja me ju shpjegu këtë dinë dhe besimin e këti islamit قايزيتلي بابيكو بورش مكالزو اوبيتيزده اي دولم جماوتد هاكيت سقاوم نو كا popol نو كا جما نو كا popol نو كا جميل نو كا صاف نو كا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيني حديث الدين النصيحه دين اشتياله افولون دين اسلام اشتياله افولون فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين Spjego se spjegimi bandobi Spjego se spjegimi bandobi Kalzoni o gjallarve Kejt shka i kini në përkatunë Juh shka i një misafir Kalzoni o gjallarve se masif tarit Vetëm 25 minuta i kanë Hak me nejnë shpi Jashta 25 minuta Ve shka timani në përthoba Kejt atë nej harame ka Kalzoni o gjallarve shka i kini në përkatunë Se si më zbojnë 45 minuta Dersë në Ramazan E kanë haramë laçka, kanë rinuar laçka, kanë humbur ndifto. Ka ulën jo xhallarve se si mos rri si mos pregaditin rreth or, por di për taravien, çka kanë me mua ujë, i, i dërs, kotë me kanë letrë para Allahu xhallal xalahul umamir, me ti mbarojnë letrat, me ti mbarojnë letrat mos me dek. Çkojnë të mbarojnë letra, që ku mbaron për më vec tudajmë. Unë e di se o xhallarat kanë merak si mohabeti me ni. Se si ti muje, si ti ket muje thafati thonë Ai hodh as lutjanë pikshire punë vetë, çu çu thojin. Ke çu thojë njerzit. Se si çelë detë xhire punë vetë, e pse na ke thojm çështu? Se na ka kalb zemrën ton xhelozia. Na ka mlu punën, pluni i hasadit zemrën. Kur kush sot kërkan nuk don me këshillu. Kur kush sot pikurku i këshilla nuk pranon. Kur kush sot pikurku i nuk pranon sugjerime. Ka ardhë një sahabi, i ka thonë në rasullu, unë e u du me e vërë të tuke, që ka e thash një dhe me ulemot? Ka ardhë një sahabi, i ka thonë asë të umerit, radi Allahu ta'ala anhu, dhe nje e mire lë mu'minin. Në sahatin e mëram në gjumon, që shtu i ka thonë, në sahatin e mëram në gjumon, bashkë të therë zoni, tha, të më falmi. Unë tha, deri mora abdes, therë zoni e qështi erra. Ka mendua së të umeri se me këtë fjalë dëtë arsi e totë para këti shoqit. Tha, tëri mora abdes, thëri e zoni edhe erdha. Atëherë ju ka ngërmuaj shoqit edhe ma te e për tha, edhe me abdes kjarë në gjumoha. Kujtoja së të umeri që shtje e ka kënoqe, ka po bon mirë dëme. Tha, edhe me abdes në gjumoha kjarë dhe. Mise dhonë edhe me abdes. E tha, për më shka vijet në gjumoha. Dha, paska zonë nga fletit të paska zonë, të agaflete e mire lëminin. Tha, tha bashkë me ti e kemi qenë, kur nga ka urnur rësurë Allah, që në gjumon, më zvim me abdes të pëtë lahemi, të pastroemi, me kej trupin të kalojmë në përuj. Së paska ka zonë, ikonë ati edhe ti kërë ka zonë. Tha mi se forë, edhe veç me abdes kja. Dë të thotë, dikush, dikuj, po bajka me i kaldu se jenë gjumë. Dikush, dikuj, po dash kanë këtë dinin tonë Më i kaldu se se kinë regull E piho gjallarëve se kanë regull Qa i shka e ka vendosë me u shqijë Gjema të revet me 5-11 minuta Edhe na halase kemi kuptu Me 5-11 minuta shka i thot Si ve muslimanve Na halase kemi kuptu Me 8 minuta shka i u thot gjemotit Na halase kemi kuptu Së la mazdarë kënë me nejt Edhe me u kaldu muslimanve Se mirë jemi shqirë pizotit Na qëto pari Në ato do pari Mirimi, çka e? Çfarë Mirimi mor vllo? Unë hala s'e kam çartaft mësuesit, i cili shkon te shkolla me vonim, edhe vanohet një xhims minuti nor. Unë nuk e kam çart, kush e ka mësuesa thon. Çka një xhims minuti nor vanohet. Unë nuk e kam çart, kush e ka mësuesa thon. Sipas normave islame, del një minutë para orës piklase. Ki zonë ki e shkatu i popullit. Kjatë e xhu popullin te poshtë. Pra Masim susi, një minut A dhe gjimës minutis guzon muva nu nor. Masim susi, gjimës minutis guzon Me lishu, orën për para Nje kur salën edhe Gjimës minuti nuk guzon muva nu Drejtori shkollës një sekund Nuk guzon muva nu Drejtori fabrikës në organizatën Dhe puntori edhe lojtari Gjimës minuti nuk guzojn muva nu Ki sistemi ku i në apra Ki sistemi ashtë i Allahu Ki sistemi ashtë i Islam E mirë na pse e mi shkatrua o pse e mi boqërso hoqë ava nuk ka në të ravija 15 minuta po do me shiti slan a i qetri s'ka dal kone dur në gjumon po ka me 10 minuta po do me shiti slan mësus e ava nuk klas 1 minut 15 minuta ora me 49 minuta do me po bëll -po. drejtore ava nuk nuk nuk nuk orë doktori ka ik pisallës kejt rojtari nuk ka turu i të kara me flet e qëta është pra popisim që lizat për prejtësileve përbohat njeriu, kur hamë në ushqim. Kur janisin ato me e përpunu ushqimin tonë? Para së të hesmi të para, me dërsin tonë këtë. Ke... Kur fillojnë që lizat e organi... organizmit tonë me në e përpunu ushqimin shka e hamë? Njëzit e rëndëmë të dojnë kështu. Masit hapë, janisë luksit me përpunu ushqimin e dhësas. Ato të shkenë të së dojnë ndryshe, edhe ative dhe shëvartirë gjithmon e shkendës dhe e vërtit shka dojnë ato jo pinë gjuh njësët procesi pi të guha njësët procesi e të poshtë e ti si dush me vërtitu pra nga shkendë pun për një mea jo nga një lukët jo la gjithë e të guha dhe e ditë ane nga pikun i isët më në herë e kupto mirë bol me qenë se me qenë se lukës të i jo i kishë pas dimenzionët e punës si atë ministrafe e Macedonijës e shlën lutë që nëti për dërgjavlonës për nërështetësi në mars del në december me qenë se lukësi jonë punërën lukësi organizme organët të cilët Allah u gjenë le zhelari ju ka kriju me qenë se ketë principu në e ka edhe njërën i prej juve hajtar thonë të palot mirë me që të gjona që ka i ka pasë të sofar kur ti biti se elhamdulillah i rabbelalemin shtisëllin muje mishti një zetë shkort apo i dhe të përpunimi dhe të bërë në detëmbër. Sh, fundi, shka fundi? Fundi, a vdekja e shpejt. Fundi, a vdekja e shpejt. Së kemi që të rëfjallonë. Fundi, a vdekja e shpejt. Mirë po. Qëllën e kurani kërimi në surat taha. Qëllën e kurani kërimi në surat taha. Lezënën për këthim. Allahu qëllë e gjelalu dhët, oj oh, që lizë, Prajtë të cilës e kam krijuar njeriu. Pse po shpejton Kashmier? Pse po shpejton këtu me kohë? Përgjigjja e çelidhave të Allahut xhellal xelaluh është në sura Ta ha në Kur'an El Karim, "Wa ajiltu ilayka rabbi li tardha." O mnditoj o Zot, që ti punën time ti sheh knot. Sigur të kishë një administratë e bletave, duke qenë administrata e Maqedonisë. Bleta ta kish pa administratën si soi. A ka pasë moshë këmë dë një mjohës me ongërë dë njëha? Nësë një më njërë, kur? Nësë një më njërë, për a gjë që ka? A gjë ka sistem pune, Allahul Kuran i Kerim, e ka zbrit një surë prejtë mesë me basën gata se shkurt, e ka emnu surja e bletës. Ka thonë, a u harab bukejle në nëhli, a në të të khidhi minë alë gjibali bujuta, minë alë gjibali bujuta, o minë min maë arishun, për më Ja kërëgjumë i nëbutu unëja a sharabu në muhterifon e luanu Fiji i shifë unë linnës E thonë bletës Allahu Unë e kam nëzë inspiru këtë kryes Që ato të dinë të organizojnë jetën për ushqim, të llojnë zotë rizë ushqim Prejtë të silit ka shërim, organizme njëriu dhe organizme tjera E qka bojnë ato pra? I zotë i shpijet E pasken ato bletat një zotë shpijet mrena Këto bletat gjitë që gjithojnë mua e o pusë më intereson Une i kam Nizat shpia apo mret nese si dalë sabale në dale dili, ndër, ta si sandëkit, me ngjesh kur dalë dilli nder tasisa ndëkit me shpinë kthim e ka ajri për jashtë ka hapsina bletat a dit nuk guxojnë me shku larg ato miza që kanë dalë me kullot nuk guxojnë larg me shku për shkak se zërzelet edhe kohët e liga janë a dit të mundshme por Ato nuk janë kushët nësesat fëqishme, nëzër, zhele, kajtë gjonë në për lule i mërë dhe u pëtisë. E thonë, sot rini nga, se sot sa koha mirë. Po që i dulaj ombret në esha me krije ka hapsina, kanë drejta bletat me shku pak më larkë, se sot është koha e freskët. Kush i pësoj këto këta nëva? Allëdhi a ata kulle shëj inë khalqahu thumë hëda. Në alëtë. Këto i ka inspiru, ka thonë, i kam mësu Allahu gjëlle gjëlelu unë i cili i kam dhonë krijesën edhe uzzimin shdo gjahës që i kam kriju këta ku që ka zbulu këtë punën e bletës o gjallarëta, jo këta e kan zbulu shken starët o gjallarë shka kanë bo o gjallarë kanë kaldu që ka thonë Allahu gjëlle gjëlelu unë kur anë i kërim me i thirë shken starët që kur ta zbulon i këtë gjokështu mosu humbni mosu banim mën e mëdhaj me thonë se zbulu më diçka shka, shka se ka ditë kushi, po kejt afronu banu bashkë në librin e Allah u gjellë në gjellë lu, se s'ka kur gjohë tre në këtë botë pia diçka ta zbuloni ju, kjo është gjohë e vjetër, po ajo qka ju e zbuloni a shumë gjohë me e vyshme, edhe e vlershme për popullin që jetoni me tha, ama me kështë në përmet zbulimit të afroni kryusit ju të adhoroni. ta fërë Rasulullahi më një hadith, më minë jaumin, usbihu walem azdat fihi ilma, më baraka Allahu fije dhali, fije të luaj shemsin dhali këllë jaum. Me qenë se një ditë del-dili, edhe unë nuk shtoj prej diturijës teme diçka dhe ma tepër, Allahu gjëlle gjële alu në abdil dalje, më së mbafë muë, më së mbafë muë më të ngritur se shka jam. Pra, E kemi për detyrë si musliman çdo ditë dilli që dalë të mësojmë më shumë se çka kemi ditë te Zoti, vetëm dietar Allahu xhalle xalaluhu do të na don. Ka thonë falabulik li fi tulu'i shamsin zalik al-youm. Mos pritet bërat që mbi mejën nat ditë që un ka as ka zgjuagimi, e s'ka mësu më shumë se çka kam, kam ditë deri atit. Fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli ala abna rajulin min ashabi. Ka thonë dietarat në Islam e kanë vënë gushton me i krasu si krasimi jenë me njerin më të rëndom të umetit të më krasimi Muhammed Mustafa wasallam, tumetit, s.a. me më të rëndom të umetit sa janë larga lark aq islamit djetar të i konsideron lark prea tive shka nuk dit ditë në kja metit tri grupa njerës gjëmotin dërshëm kanë drejta Allahu gjëlle gjëlelu me julut që në gjënetin e ti të marën e dë qërë me veti shto në kujdesim tri grupa njerës kanë drejt atë ditën e kiametit me mor edhe qërë me vetit, me mor gjunacharë me vetit, me mor njërë shka nuk e kanë meritu me të parën në gjennet me hi, e me hi me to. A thonë, kush janë ja Rasul Allah? A thonë, el-enbiya u, u al-ulama u, u al-shuheda. A thonë, janë për nga merët e zotit, e ngrejnë ditën e kiametit dorën, thonë, ja Rabbel Alemin, unë nuk shkojnë në gjennetin tënë, pa ma falë popullin tim. Për a pe i ku do t'ja njësi njërzit me u libë në dhihëm, këtë në dhihëm e këtë për për në më mërëve. Tu kujtu njërzit e abitë në ditë në gjikimit, se më i pari njëri ka qenë Ademi, e do të orientohën të Ademi a.s. kejtë, Kaj, kejtë njërzia. E dhënja Adem, ti ke qenë gjennet, Allahu qëllë gjelalu në gjennet ka kriju, për hirtë kësaj madhënje që ta ka dhonë, A thërë jo, shkorni të luhi, nëmëtëshinë e petë dhëdhë vetë jetë, me rallë mos të njejë i kanya kanya, shkorni të ibrahimi e të musë e të isa, do të dërgohën kejtë popoj të aizotria majmallë, i thilinë në hienë arshë të kabu balin të tokë, të i thonë Allahu gjelle gjelaluhu në të ditë matëmave, umëti i arabë nuk do të një. se talash. Ta kam falum me tin tan. Kë drejtë kanë pejgamberi diten e kiametit. Mëher mas tipe ka thon kush ka drejta? Thon ale ole ma. Dietarat te fil al islam te fil islam yafkan interpretu orijinal cishka drejt prej Allahu xhe Gjell laluhu. -Gjell kan drejta me thon Zot nuk him xhennet parajdon me veti ato njerëz te fil e paten shtu kujdetin me në na ndëgjuaj çka folsh me se na porndrishe. Mos me pasardh ato në xhami ku i folsh me na ku i ja s'pjegoj shmina këtë din, po ato e shtru në vetëm, e në vetën, e në shtru në vetëm, e lenë fotelen, e lenë ato standardet që mund qinë me i bote shpijan këtë ko, ardhen me ngu hadithin edhe e dhe hajetin e Allahut, në nuk kalojmë dhirë të gjennetit pa na i dhane dhe gjematim tonë me veti. Allahu gjëllë e gjelalu i thë gjibrillit, shkonë ma shër kejtë këto njerës ka kangupi këtive njerës dhe thërri me jakja vëllën e të hetin gjennet. Allahi, inshallah, gjemotin dershëm, fjeshtë në mënirë më të rëndëm, shpirtin nuk në i mërë. Inshallah, ditë shka vdesmi, vdesmi shoheda, inshallah. Grada me lartë në përmet të të të nështë, njoni prej neve këtë dujo e lem. Shehid, gjemot, spjegume dhe një nakë për këto bura. Nuk i lajmë i që, a thamë ajo, a thamë shëto? Nuk i lajmë i që, a thamë. A, a, a i mështelë me që finë? Jo Mishka i shtim në var këto me tashat e vëta. Të lutesh, a e heq mikutive? Kapucët si kanë pas, bunda si pas, të ken fasa do trasha. Ja, heq mi në var pak ti më të lirë. Aktorën, tashat e mbrënshme këto holla këto, xhaketë këto, me to i quajmë në var hiç falas. Xhenozën e u falim? Po, ja u falim xhenozën. E pse do të sme i lartë? Pas bam këto, këto mi lart. Këto nuk vënë mi lart. Tha më edhe prap po thojmë do nuk vënë maila për shkak se kur dalin para Allahut ditën e Kiametit dalin para këtë alemit pita adhime deri në fund të bom me xhak, ti si unë eti mos të kemi moshka me thon, ki për ku e ka udhën a thu. Kto dalin me argument vet drejt për drejti me i kalzu botës fillim mbarim, çu shto për çiket pun kam dekun. Këq njerëz që ngjallën para Allahut ditën e Kiametit vdesh vetëm ditri grupa njerës në gjallën me tesha veshë. Kusë janë ato? Kusë ka vdek në hiramin e haqit. Kusë ka vdek në hiramin e haqit me hiramin në gjallët në në thërë. Kusë ka vdek për nga merë gjallët i veshën në thërë. Edhe kusë ka vdek në shëhid në gjallët i veshën në thërë. I bom me gjak levdrata me e modhe, diploma me e modhe, para popu i dhe para që ka këto? i fut min var ashtu si janë më xhak edhe zguxojm me aprunt alkol na thamë jo tallkana thamë jo ërmos ndonë dërihare kur nda deshën dën i jall shahid te vora çish porositi të matna te vora to ne moras pravitaj se pse pas pa tallkan se me tallkan ti iknuin ti siknuin shahidi ska tallkan se amarati me iknu tallkonin se tallkani iknuo tham ska tall tallkani iknuo ati ishte e vërtet në var e kushate e vërtet shahidin çmi iknu tallkan Këthadi si e shpjegova. Nuk e kam pas për qëllim. S'pjegoj se ule pejgamberët edhe ulemat edhe shohedat bojn shefavat ditën e Kiametit sa e kishani një qëllim keq tjetër. Ne kisha qëllimin se Allahu xhallaluhu shohedat i ka lënë Ismailin shefavat këtu. I ka përmend pejgamberët, ka thon thumma li ulama tonë dietaret e mun fun shahida. Se shahida më Ismailin jau ka thënë shohedat në esër kush i kamësu këto se është mirë me dhek shëhid kush ju ka spjegu këtive se është mirë me është shumë sevap i madhë shëhid me dhek nuk ulemat ka thënë e tëheti për para nuk ulemat pra. innëkom asbahtum fi jahumin fukahauhu kalil, wa kurrauhu, wa khutavauhu kalil, wa thailuhu këthir, wa muhtu. A thonë jo, o musliman, Rasullullah e një ditë për i ditëve shokve të vetë, juve ju ka zbarë drita një ditë për i ditëve ku ato shka folin, ato shka vesin janë pak, ledzusit janë pak, djetarët janë pak, a, këto shka pysin janë pak, a ato shka japin diturin janë shokë sahabët ishën kejtë që ka mundëshin me mënda diturit tha po ka me ardhë një ditë ative masë ative qërëve masë ta ka me ardhë dita kush janë ato masë një ditë për ditë dhe masë një ditë për masë të takshomit Rasulullah al s.a.m. ju tha shumë veved a ju ka me ardhë molë i me i pa vlazën të mi thanë ja Rasul Allah e valesna ikhwanuk thanë na asjemi vlazën të tuat ثايو ثايو نو كيني فلازنيت ميتا بل انتم اصحابي فوا شوقا على اخواني صام كمور مولي فلازنيت مي مي فا ثالي يا رسول الله انو كينينا فلازنيت تو ثايو ثايو بسو كان فلازن بل انتم اصحابي فيني شوق دمي فا اخواني لم ياتوا بعد فلازنيت مي على اسكنار Për kur janë ato vlasnit e tuja Rasul Allah? Tha ma rauni wa saddakuni kama saddaktumuni Tha ato nuk kanar hala Mbesojnë sa mbesoni ju wa ato ju hibbuneni kama të hibbuni Mdojnë ato muhe sa mdojnë ju Ketë ashtësine Ketë mirat e të tëndarët dhe sa i bote i harojnë Shkojnë shpijat e Allah gjëllë në gjëllë u me i ndu në di gju Qito fjallë unë shka përja së pjegoj juve A që ato janë vlazmi të mirë, volën këto vimë. Thamë kam orë molë, kam dëshirë që t'jemë mesin e ative. Kam dëshirën të shokë, fatë mirë janë ato. Kush janë vlazmi të Muhammed i si mas t'i hadisi o bura? Lazmi të Muhammed Mustafa s.a. janë ju. Ju këto mas katërë më shhejkuve të cilët nuk këni kur si kur gjohë këto dita me orë me ndëgjua hadisin edhe ajitin e Muhammed Mustafa s.a. Tha ju jeni me një kohë shokën dhe vetë ku diturija është shumë, zderdhe e diturijës është shumë, atër shka pysin janë pak, tha ka me arë kohë, ka me ndonë dhe kunder ta. Atër shka kanë diturijë rëjnë thore, shka e ja njofin dinin mirë, kanë me qenë shumë rra. Qështë të ta mahamin Mustafa e Salallaneset. Atër shka e ja njofin dinin bazirisht, ato kanë me qenë shumë rra u a khutaba u hu këthir ama në përkursi është ka flasin dhe kanë me qenë shumë në përkursi është ka flasin kanë me qenë shumë që si fetëfajji ka me pas pahetab djetarët kanë me qenë shumë ram e një më ram që një në Egypta është një afisa Allah, Allah i mërë i dhashtë Muhammed Mutavelli Shahravi një fetë deti prej detnëve zamanit tërë një shenkyti që një në kamerë pika a Mauritania në Saudit nje bulare me lgudri ka vdek e nja vajt a për mëjt, na që i po i dojmë dhe po i konsendrujmë djetarë shumë a që si, a për janë pak a që si si na, që si, që si katra veç atë lakumë qështë nga për kursia ras mësh dë njoja plot tha vëse iluhu këthir tha pyjt sa kjo se kur në dhamënë në një u pak në të ko pyjt sa këni me pas plot veç mësë hunë të hoxan që është sobës si të janë i se njër Këh updeti çi i pat katërfarë, sa zonete i pat halapa ja nis Hoxha më spiqos zonet, edhe unë pata më vet diçka, kicava xhibe i pat, edhe po unë pata pa po, një më ka dalë zonja se trakinisë, unë pata më vet diçka. E pomela ka mërisma gjatën përpara smajtën përpara. Ska u bota laj namodi pa çran bashko u bota, ka dhani mar burra. Ërë veten milionin di hera tasos me çiket njërin, tonë vet në çetrin. Çe 14 shej ku i zotri kaçi mall, ka thon pytsa nkoja lehas me keni më i pas shumë. Këndime kur thoi mësuesi te shkolla kush ka me pi diçka Shum njohet çaqtoshum në shesh çaqtoshum tha pyet çka ka me pas shumë ama ilm kam me pas pak dituri do të ket pak shumë pak njerëzit do të përgjigjen do të thonë vallahë por çka ke mosën vet beses se di Tona ta pyesin çetër pitje vallahë por çka ke mosën vet beses se di pyet çka do të jenë shumë e dietarat do të jenë pak elus me Allahu xhelle xjalaluhu që si pas mundësivet këthejmë në kohënë ati kur pëjtë sa të ishin pak atë dituria ishte shumë edhe u derdhë kënë popullë hish pa pëjtë Allahu gjëlle gjënalu pa djetarë të gjitha lëmive Allahu gjëlle gjënalu na e bof mundën që këtë di që ka e kemi agjuru sëtë na e banë kabullë ato që ka kanë më alë na e bof letë edhe kabullë insha Allah, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë,